Amma bəz fə inn astaqal hadis kalamullah və khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi və alihi və sallam və şerr al-umuri muhtefataha fə inn kull muhtefatin bid'a və kull bid'atin dalala və kull dalalatin cenam. Salam Salmanlar ən birinci təklif olmaq gözə çarır. bilmək lazımdır ki, həmçinin ilmi Salmanı qeyrisindən, başqalarından ayıranda əqidədir. Düzgün əqidədir. Onunla müsəlman bu dünyada və axirətdə səadəti çatır. Və əqida, yəni Allahla qulun Allah qul Allah ilə qəlbində bağladığı düyün. Hər kəsin bir əqidəsi var. Eləsi ki, bütö bağlanır, Eləsi varsa başqa şeylərə bağlanır. Lakin müsəlmana əqidəsi fərqlənir. Müsəlman əqidəsi ancaq Allah'a bağlıdır. Və nə üçün? Çünki müsəlmanın əqidəsi ən düz əqidedir. Müsəlmanın əqidəsi Qur'an, sünnə və sələbən fəhmi ilə götürülür. <coughs> Onun kürə ən güclə əqidedir. Yuhulardan yox, xəyallardan yox, cürbəcür mövcudlardan yox və səiz Qur'an və sünnədən götürülür. Allah səhətlə buyurur ki, Qur'an bahələdə La yatihi al-batlu min bayni yadihi wala min khalfihi tunzilu min hakimin hamin. Allah Subhanahu bu ta'ala buyurur ki Allah Subhanahu ta'ala Qur'an'da nə artırmağı qoyar, nə azaltmağı. Batil heç nə ola bilməz və hər şey bundan uzaqdır batil bir şeydir. O bu hikmət və həm sahibin sahibindəndir nazil olan. Həmçinin Allah Subhanahu ta'ala peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem barədə buyurub: "Wama <gülüyor> yanquhu <gülüyor> in huwa Yəni Allah Subhanahu taala Peyğəmbər O buyurur ki, o havadan danışmaz. Onun danışığı da vəhdədir. Həmçinin səhabələrin fəhmi barədə də buyurub ki, "O men yəqsaqir rasulə min ba'dima təbəyyana lahul huda və ihtabəy ghayra sabilil mu'minin nwallihə ma tawalla bunsulihə cehannam və sa'at masira." Nisa surəsinin 115-ci ayəsi. Allah Subhanahu ki, ona haqq bəyan olan, sonra olandan sonra peyğəmbərin yolu yəni sallallahu əleyhi O o yolu terkiliyib. Hamsinin möminlərin yolund. Hamsinin möminlərin yolunu tərk eləsə, Allah Subhanahu o yola yönəldər onu, onun gedəcəyi cəhənnəmdir. Və hamsinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ümmətim 73 yenə bölünəcək və hamısı cəhənnəmlidir birindən başqa. Soruşlacaq Ya Rasulullah, o yox o biri? Dedi ki, kim mənim, gün mənim və mənim səhabələrimin yolundadsa. Hamsinin ona görə məsələn müsəlmanlar sual çıxır. Niyə ən birinci əqidə lazımdır? Çünki əqidə dinin əsasıdır. Əqidə dinin əsasıdır. Əgər biri sənə disə ki, mən ev tikirəm və ikinci mərtəbədən birinci mərtəbədən əvvəl tikirəm. Məyər ağıl bunu, ağıl sahibi bunu qəbul edərmi? Təbii ki, ən birinci geri birinci mərtəbə tikirə, sonra ikinci mərtəbə diyansın deyə. Ona görə əqidə əsasdır. Əgər əqidə salamatlısa, səlimdirsə, onda ondan yuxarı mərtəbələr də səlim olacaq. Yoxsa əgər fəsiddirsə, ondan fəsiddirsə, xarabdirs qarab Necə binaya bənzədir. Ona görə peyğəmbər Allah Subhanahu buyurur ki: "Və laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulana an i'budu Allaha və istenibut taghut." Ayə 336-cı ayə. Biz elə bir ümmət olmadı ki, o ümmətə rasul yollamayaq və o ümməti Allah yalnız Allahı ibadətə çağırb, taghutdan çəkinməyə əmr etməsin. O ayədə görürsünüzsən ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətləri bir idi. "Du'hut və salih ve Həmrəsi dirlər ki, qomu, min ey qovmün, ey qovmün, yalnız Allah'ın ibadəsini və Allah'tan qeyr-i sinə ibadət etməyiz. Çünki sizə ondan başqa həqiq ilah yoxdur. Ona görə peygamberlər elə bir ki, bir bina sikənə bənzirlər. Ona görə peygamber salsən buyurur ki, peygamberlər artıq tikmişdər binanı, açıq bir yer qalmışdı. Və gəldim, o yeri mən öptüm. Onunla bitti. Və bu ayədə necə buyurur? Allah subhanəsələm, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Velaqad ba'atna fi Hər bir ümmətə peyğəmbərlik yollanmışdır. Rasulun, rasul Əli ibn Əbdullah və onların dəvəti anca Allahə ibadətə çağırıb, taquttan ibtəhaq, taquttan çəkindirmək, tağut nə həddi aşır, gedir şeytan və sehr, rəbitlər və, və saih. Və kim Allahın hökmü ilə hökm vermir, əgər halal görürsə və saih. Və biz ümmətlə məsələləri sələflər necə başa başırıcır, çatmalı başa çatdırmaq lazımdır. Çünki bəzi təkcibirlər və sahi. Bu kəlməni götürüblər, tağut və ya buna oxşayan hakimiyyə və sahi. Bəzi savalları aldadılar. Ona görə fikir ver, Allahma. Taqut var şəriətdə, lakin nə vaxt insan taqut olur? Və kim deyir insana taqut? Onu öyrənmək lazımdır. Yoxsa hər gələn hökm versə düzgün deyil. Hər İslamda hər adam hökm verməz. Xüsusən belə məsələləri İslam bir əgər nəysa deyibsə, onu vəsfilə qoyub. Əgər belə olsa Və kim Allah'ın həkmü ilə həkm vermişsə, sələflər, asıf üçün təşsirlər hamısı bunu buyruq. Əgər halal görsə, əgər halal görsə, disə ki, hans, bu şəriət, bu, hansı qanun şəriətdən üstündür vəyə deyildir və səir, onda bu küfürdür. Və ləkin, nə vəqq bunu diyen kafir olur elə, o vaxt hüccət qaxsa, ondan sonra yenə, elə disə, e, halal görsə, ondan sonra alim həkm eləyir. Bu da əhl var, zamanın yolu. Və kim başqa cürl Cürk deyirsə, o əhlüsünləri, özünə əhlüsünlə və cümayə və sələfin adına danışmasın. Həmçün mühtənə müsəlmanlar, bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə, 13 il Məkkə və 10 il Mədinə, 13 il Məkkədə xüsusən, xüsusən, baxın, ne kitabiyyət edirdi, bu əqidəni qururdu. Bu əqidəni qururdu, əsası xüsusən də Məkkədə olanda və Mədinədə olanda da, və Məkkədə bu daha aydın görsənin, Və çünki bilmək lazımdır ki, əməllər və qovullar Allah Subhanahu qəbul etməz hətta sənin düzgün əqidən olmunca. Və onunla, onunla insan əqidə ilə insan öz xaligini tanıyır və bilir ki, necə yaranıb, hara gedir. Bu əqidən əməterəm Səlimullah düzgünə gedənəm. Amma yalan əqidə isə, yalan əqidənin xaliqi nədir? Heyvana bənzidir. Ona görə də hətta deyirlər ki, heyvandan xalq olublar. Hətta deyirlər ki, babaları meymundur. Hamısı nəticə nədir? Düzgün əqidə olmamağının nəticəsində. Həmçinin, onu görə Peyğəmbər Sağısən, təhabələr fikir verəsində ən birinci əqidə özəndə təlbələndirirdi. Əqidə çünki insanı öyrədir, kimdir Halik? Və öyrədir ki, neçün Ni, yaranıb? Öyrədir ki, öyrəndən sonra nə var? Qiyamət günü nə var? Və öyrədir ki, insanı artıq sonda da bir, bir, bir firqə, bir dəxtə girecək cənnətə və bir firqə girecək cənnəmə. Və bu hamısı səhiyy əqidənin nəticəsində, möhtərəm müsələm Allah, və səhiyy əqidənin nəticəsində insan imtihandan çıxır. Çünki dünya həyatı imtihandır. Düzgün əqidənən düzgün imtihandan çıxır. Bəlalardan çıxır. Allah s.q. hala onu kömək edir düşmənlərə qarşı. onunla kafirlə, müsəlman ayrılır. Və məhz onun əzrinə Allah s.q. həlq edir bizi. Çünki Allah s.q. hala tohib Allahı ibadətlə təkləməkdir Yalnız ibadətə, ona ibadət etməkdir. Və bu da hələ məqsəddir. Kitabların gəlməyində, peyğəmbərlərin gəlməyində ona görə biz fikirləririk ki, ən birinci peyğəmbərlərin dəvəti bu aqidəyidi. Və ən ona görə müftərim müsəlmanlar, insan hələ uşaqlıqdan bu əsasla tərbiyələnməlidir. Hətta imtahandan düzgün çıxsın. Və Allah Subhanahu taala məhz imtahan üçün yaradı bizi. Allah Subhanahu neçə ayələrdə buyurur və məsələn insan surəsində buyurur ikinci ayədə İnna xalaqna l-insana. İnna xalaqna l-insana min nutfatin Yəni insanı, biz insanı nütfədən xaliq etdik. Nütfədən xaliq etdik. Qarışmış nütfədən xaliq etdik və onu insana çəkdik və ona bir qulaq və göz verdi. Hətta eşitsin və görsün, dəlilləri açıq-aydın. Hətta hüccət, hətta ona. Onu görə Allah Subhanahu hər bir insanı xeyirdən şərrlə, və ya sağlamlıqla və ya xəstəliklə, və ya faxrlıqla və ya cası varlıqla çəkir. Və ancaq əqidə düzgün əqidə sahibi bu imtahandan düzgün çıxa bilər. Bax sahabelərə Xabbab ibn el-Arab radiyallahu deyir ki bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şikayət elədik. Şikayət elədim. Gördüm ki, Rasul kəbənin kölgəsində oturur. Dedim, ya Rasulullah, bizə müək etməyəcəksən, bizə, etməcəksən, bizə dua etməcəksən, Peyğəmbər salsın dönüm ona dedi ki, sizdən qabaqçılar olub, işini götürüb yeri, qaz, yeri qazıyıb bastırardırlar və müşar ilə və götürüb dəmirdən, dəmirdən qaraqlarla ətin sümündən ayırardırlar və lakin onlar Allahın dinini təhk etməcdilər. Allah s.a. bu cür də sizi imtihana, Allah s.a. sizə belə imtihana çıxacaq. Hətta elə vəziyyətə ki. Əslində biri mini sən adan Qadar al-Mautao o şəhərlərin adıdır. Gedəcək Allahdan başqa heç kəs qorxunmayacaq. Yəni əmin-amanlıq olacaq. Hətta canavar da, yəni qoyun üçün də canavar canavar qor qorxulmuncuy. Və lakin siz çox tələsesiniz. Xabbab varəyallanın hədiyyə. Bu xariq rivayətlər. Həmçinin həm lakin bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və sizi tərbiyələndirirdi. Yiyə yəni, üzə mində tərbiyələndirirdi. Bizdə nə oldu? Bir də əldəyən kimi qısa quşqırdı. Ayırılıb gedir ayrıca Və ya Peyğəmbar salıqlarına qədə arzı partiyi qur və ya dəşdi qur arzıqlar və ya bu saat şafirlər qırdıqanmısın. Çünki əqidə ələm sahabələr. Əvvəl vaxtları idi bəziləri. Ona görə Peyğəmbar salıqlarına fikir ver, cavab nə deyir ona? Tərb eləndirir əqidə tərbiyyəti. Həmçinin mühtələm müsəlməllər, həmçinin... <coughs> bilmək lazımdır ki, tüskün əqidən Allah Subhanahu taala kömək gəlir. Və peyğəmbər salsın fikr və hədisdə deyir ki, tələsirsiz və tələsmək xüsusən belə məqəllərdə yaxşı nəticələr gətirib çatmur. Tələsənlər elə bir oh, şey oxşuyur nəyə? Oxşuyur oh, elə bir şey bir meyvə ağacı var, hələ yetişməyib, götürüb onu dərib, o sad yemək istəyirlər. Və nə olur? Ağçı ah, düşür, sonra heç yeyə bilmirlər, təzədə. Həm çoruyurlar meyvəni, dəllər, yetişsin, həm içində özləri də Bir də dişdilirlər, onu da yimirlər. Həm digidlərinin altındakiləri qıra meyvəni də atdılar. Və nəticədə həm özü də ac qalır, həm meyvə də getdi. Aydındır. Sonra gəldilər alimlər təzən su verirlər o ağaca. Başlayırlar təzdən bağbanlıq eləməyə, o meyvəni gətirməyə Allahın izni ilə. Allah ki sonra səfirlər va belə eləyir. Peyğəmbər s.ə.c. lakin tələsirsiniz. Fikir ver. Ona görə nəticədə Görsən can uşaqlar, nə görsən düşürlər bunmalara hələ orada çürüyürlər. Hamsə nədir düzgün ə, düzgün İslamı başa düşməməkdir. Afətə, hicciyatları və ya qeyrət çəkir bu göy ki. Sən qeyrətini və afətini qoy civvə. Din, sən qeyrətindən, sən hicciyatından da üstün deyilsən. Qeyrət elə deyir, İslam elə qeyrəti bəyənmir və hicciyatları ki sən necə gəldinə gəldilə. Dində müsəlmanlar əziyyət çəkənlər və sair və sair. Bax Bilal radiyallahu anhu necə əzab çəkirdi? Məkkədə. Taşı qoymuşlar. Üstünə və deyirdilər ki, dön. Baxanlar bini Yasir radiyallahu anasını atasın. Əzam verirdilər. Allah'a yürə, Allah'ın imanı yürə. Lakin Peygamber sallar sanki ölünətə olaraq tərbiyləndirir, keçir yarlarına, deyil ki, sabran ya Ey Yasirin aləsi, səbir edin. İnnəmə və cənnə. Sizin və cənnət gözləyir. Bax, Peyğəmbər s.ə.v, bax, əhzab günlə, o şiddətli gün, hansı ki Allah aleyhi, o günü vəs bilir və buyurur ki, Hünali kəptulyəl müminun və zül zilu zil zələn şedidə, əhzab surəsi ci ayə, o vaxt bir müminlər imtihana çəkildilər və onlara çox əziyyətli oldu o gün, çox tərifələrətləndilər. Hala üçün, düzgün əqidələ Allah s.ə.v onlara kömək elədi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v, onlara əqidə tərbiyyət almışd düzgün əqidə. Və bildilər ki, bilirdilər ki, kömək ancaq Allahtandır, yalnız Allahdan. Bildilər ki, hər şey Allahın izniylədir. Və sائر, və sائر, və sائر. Ona görə məktəbə müsəlmanlar hər şeydən qabaq birinci insan geri müsəlman. Əqidənə öyrənməlidir. Və bəzi insanlar da, bəzi müsəlmanlar da zəif və ya fəhm olmayan. Görürsən ki, düzgün başa düşmürlər hətta bu məsələni də. Hətta bu məsələni də illə bilər ki, bir iki nəfər kitab ol oxudular, qurtardı, yalnız Məqsəd əqidən bilib onu həyata keçirmək idi. Onu hələ bitirmək idi. Allah Subhanahu taala vəd verir, ağaca bənzədir. Əqidəni Quran-ı Kərimdə onlar ki, qələbə ilə kökü O əqidə odur o demədə ki, sən bildin qutardı. Hər şey bitdi. Əqidə odur ki, görsən, onlar Niyasir, Bilal, sənə belə bir damcı iynə batırsaydılar necə aparardın özünü. Lakin onlar necə aparmışdılar? Çünki əqidə tərbiyəsi görə. Uşaqlıqdan görə əqidə tərbiyəsi ona görə övladına İbn Abbasınızı tərbiyyə verir əqidədən və s. və s. Bəli misallar çoxdur, qardaşlar. O, xüsusən öyrən, əməl etkinən və beləcələn ki, əməl imanın zəhrəsidir. Və əməlsiz iman ya fayda verməcək, ya da necək Şeyhul İslam buyurur, zahirlə, zahinin çox böyük əlaqəsi var. Əgər zahində əməl yoxdursa, o dəlildir ki, ya baxində iman yoxdur və ya zəifdir. Ona görə, sözü əqidəni öyrən. O saat bilən kimi o sad qapma. Deyimən mən müştəqim mütləqəm. Baş hökm vermə. Deyimən qurtardı. Mən bildim qurtardı. Artıq bütün dünya mənimdir. Olar hamısı yuxudur və vədlərdir yalan və suallara aldanma. Bəzi şular əhlin var, fitrənin. Ona görə öyrən, çalış, əmələt, et, ibadət ilə. Ha enimlən, əməllən. Ha belə yavaş-yavaş gəlbi tərbiyələndir. İnşallah nəticəsini görəcəksən. Allah Subhanahu təala etsin. Yarım müsəlmanlara kömək olsun. يا رب زفتندen اهلinden qoruy. Ya rab ülkemizən üçün, Sərvancax xətaqdan və baladan qoruy. Ya الله onu səndən onlar çıx xəstəllə olarcax, hava və ya rab. Aku lazeməstəqfirullah li və lakum və lisanə muslimin min kullin estəqfiru innahu الله ghafurur rahim. Alhamdulillahillahi vahdahu was القرب was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, الله ya'muru bil'adli wal-ihsani wa